Benvinguts i benvingudes, senyores i senyors, amb una nova edició dels Servis Informatius de Ràdio Palafrugell, avui per aquest dimarts, dia 18 de febrer a la una del migdia. En repetició, a la set del vespre comença el nostre servei de mitja hora de notícies de Palafrugell i algun petit resum de la comarca que efectuarem al final del nostre informatiu. Un recordatori de les tertúlies Pallac obrirà avui el nostre informatiu, perquè avui a les set de la tarda a la sala d'actes del Tret Municipal hi ha les sisenes tertúlies Pallac, amb la darrera, amb la presència d'Isabel Muñoz, acompanyant de la Salut, i Lluís Molines, periodista. L'Àriana Ferrer ens portarà una xerrada amb la Núria Clamares, parlant de l'hora del conte, una activitat de Carnestoltes, disfresses a la biblioteca, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal, demà dos quarts de sis de la tarda. També parlarem d'una activitat que en el seu moment va ser sospesa, passat mes de gener, amb l'Albert Quintana, en debat de formació del professorat, que ens porta en Rubén Herranz, per aquest dijous, dia 20. També parlarem amb l'entrenador del club hockey Palafrugell, del corredor Mató que juga demà al vespre a les 9 al Palau Valgrana, un partit dificilíssim sens dubte davant del futbol club Barcelona i després amb les informacions com hem dit comarcals, tancarem el nostre informatiu, això doncs és l'informatiu a la sintonia de Ràdio Palafrugell Efectivament, comencem el nostre informatiu d'avui parlant de l'agenda i és que avui dimarts a les 7 de la tarda a la sala de d'actes del Tret Municipal hi ha la darrera de les tertúlies a Pallac dins aquesta sisena edició. En el dia d'avui l'Isabel Muñoz, acompanyant de la Salut i Lluís Molines, periodistes, seran els que ens portaran aquesta tertúlia, bàsicament, com sempre, envoltada en el món de l'educació, l'educació rebuda, tant en el col·legi com també amb les seves famílies i les experiències i aquella gent amb les quals hi han influït. Isabel Muñoz, Lluís Molines, doncs, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Teatre Municipal en les sisenes tertúlies Pallac, amb els moderadors Antònia Rocafull i Roger Bagués una iniciativa de la Fundació Pallac i són unes tertúlies obertes a tothom, com ens recordàvem, una conversa que va mantenir aquí a Ràdio Pala Frigell, amb Mariana Ferrer, un dels eh, membres que ens va acompanyar amb la visita que van efectuar a Ràdio Pala Frigell, en Josep Maria Prats. En les tertúlies va que l'enceten dos convidats que estien de manera alegratòria per referència i d'allò i ara la... parlen sobre la seva propria vida dins el món de l'educació rebuda des del seu naixement dins la família, a l'escola uh -huh. en el context social amb persones concretes que ells han influenciat molt i després és... la tertulia és un espai que tothom pot xerrar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 en importància del tipus de l'educació a partir de les pròpies vivències a cadascú. Les tertúlies començaran en punt a les 7 de la tarda d'avui dimarts a la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrugell. Per demà dimecres a la nostra agenda també tenim una activitat amb aquest casa dos quarts de sis de la tarda, és a la Biblioteca Municipal l'Hora del Conte, amb carnestoltes disfresses a la Biblioteca, una activitat en la a l'anúnia és una activitat de família gratuïta per nens i nenes a partir de 4 anys precisament la, la Diana Ferrer, la nostra col·laboradora, es troba ara mateix al telèfon amb la Núria. Bon dia, Ari. Bon dia. Efectivament, ens trobem aquí en línia amb la Núria Clemares. Bon dia, Núria. Bon dia. La Núria ens presentarà demà, dimecres, una activitat a la biblioteca a les 5 mitja de la tarda. Uh -huh. la, el nom de l'activitat és l'hora del conte. Uh, Núria, no sé si ens podies explicar una miqueta de què tracta, així a trets generals, l'activitat. Doncs mira, demà demà explicarem contes, eh, però eh, com que és una, una setmana una mica especial perquè el rei o la reina Carnestoltes ha anat deixant missatges, resulta que demà el rei o la reina Carnestoltes haurà deixat una maleta plena de disfreses. I a part de contes relacionats amb Carnestoltes, doncs potser ens haurem de disfresar. Déu-n'hi-do, és a dir, que serà bastant... Uh, interactiva, oi? Sí, sí, sí, molt interactiva <ríe> no, almenys no. la part final Perfecte Normalment uh, uh, les activitats que tu realitzes són d'aquest estil, és a dir a part de, doncs, de llegir contes a part de ser narratiu també inclous un altre tipus de tallers o així? Eh, a veure, no, els contes no els llegim eh? els narradors els, els expliquem els contes Ah, val, perfecte uh, sí, sí, sí, sí, clar, sí. perquè aclarar que tu a part de narradora també ets actriu, oi? Sí, sí, sí, sí, uh, però vaja, els narradors, encara que no tinguin informació de tots, uh, el que fem és explicar els contes, és a dir, els passem pel nostre filtre, els llegim o els inventem, després els passem pel nostre filtre, pel nostre cos i els deixem anar i surten com surten i sempre surten diferent perquè el públic que tens sempre és diferent i clar, llavors el que em deia és que de si sempre fem que siguin participatius normalment com que a diferència de molt, de molt de teatre que hi ha quarta paret, quan tu expliques contes, sigui per nens, per adults o per adolescents o per qui sigui, no tens aquesta quarta paret. o sigui, És relació constant mirant-te als ulls amb el públic i llavors d'allà sorgeixen coses. I sobretot amb els nanos, perquè espontàniement doncs, diuen alguna cosa perquè relacionen alguna idea que tu has deixat anar amb alguna altra cosa i llavors potser el conte es desvia una mica, mm. perquè perquè hi ha hagut un input extern que, que ha obert un altre camí, i això és la riquesa de la narració en directe. Normalment, quin és el públic que se'l segueix més participatiu en aquest sentit? Doncs, uh, normalment els nens i les nenes són més participatives, però val a dir que influeix molt en com siguin els seus pares o els seus educadors, els que hagin, els hagin acompanyat a, a l'hora del compte. És a dir, si els adults uh, estan tímids o així, costa moltíssim que els nens es deixin anar. En canvi, si els adults doncs, estan participatius també i estan integrats en el que està passant en aquell moment, els nanos doncs, acostumen a participar més. Tot i que s'ha de dir que Catalunya no seria un país... <laughs> massa participatiu, la gent té bastanta vergonya en general sí, sí. Bueno, sí, clar és que, aviam, jo també soc, que sóc una persona vergonyosa em poso en la, en la pell de, de... Bé, potser els nens no tenen tanta vergonya però hi ha de sí. nens més jovenets i clar, comença a implosar una mica però sí, sí. Eh, ara que bueno, que parlaves d'això de, de la narració de contes que dius que els passes pel teu filtre evidentment mm. Entenc perfectament que eh, Depenent del, de l'edat del públic Doncs mm. s'escollen uns contes O altres, o unes històries mm. o altres Però dintre de cada rang eh, Quins són els requisits que fa servir Per escollir-los? Mira, la veritat és que Sobretot és, és que a mi A mi em vinguin ganes d'explicar-los mm. eh, o sigui, De vegades no hi ha més eh? o sigui, És una història que dic Ostres M'agrada, no sé per què hi ha algú en aquesta història que em connecta o que la trobo divertida o que, que em venen ganes d'explicar-ho, saps? Que eh, clar, amb els amb els, amb els que, diguem amb els nens i les nenes, els que són menors d'edat en general, sempre, vulguis que no, hi ha un punt, un petit punt, que a intentar només passar-ho bé així, però sempre hi ha un petit punt educatiu. Saps? Jo crec que tots els que ens relacionem amb nens i nenes formem part de la seva educació. I llavors eh, doncs sempre intento, procuro que hi hagi uns valors plasmats en els contes de, no sé, de coeducació, de respecte. No? Això sempre està en els contes que jo explico amb els nens i nenes, sempre hi és això, com a base. Eh, a part de, que poden ser molt divertits i de passar-nos-ho bé, però com a vegades, sobretot amb els de nens i nenes, doncs eh, sempre intento que hi hagi aquest, aquest fons que, que, que, els, que després els serveixi a la vida, no? Mm. I, clar, ah, clar. I amb els, amb els adults doncs, ja és diferent, vull dir, cadascú ja té els seus valors i llavors sí que, mira, eh, es pot jugar més, no? En eh, mm -hmm. comptes de per adults, doncs eh, eh, pot ser més... Eh, buscar més la ironia i, i, mm. i, i fins i tot eh, traspassar la, els, valors, eh, els valors que tenim tots, eh? saps? Mm. Perquè ja els tenim integrats teòricament. Exacte, sí, cada públic eh, deu ser bastant variat, no? Els adults sí. po poden aportar diferents punts de vista en aquest sentit i després mm. amb els nens, doncs això que hem dit abans, que som més participatius, pot jugar una mica més per exemple, sí. eh, doncs, amb activitats socials que es facin, per, com la que faràs demà, que va dirigida al doncs, Carnestoltes, perquè sí. el carnaval el tenim ja aquí a sobre. Sí. No? Pots jugar una miqueta en aquest sentit. Sí, sí, sí. sí. Has dit que, que en la teva trajectòria, bé, a part de, de narradora i això també, eh, també ets actriu, explica'ns una mica què és el que sols realitzar. Doncs eh, tinc una companyia eh, que es diu Pagans uh -huh. i nosaltres mm, fem, fem espectacles, a veure he fet moltes coses a eh, la vida però últimament amb el que estic a nivell teatral és que aquesta companyia fem espectacles en llocs singulars uh -huh. el, per exemple n'hem fet en el bosc sempre fent servir tecnologia, els mòbils com a part de la dramatúrgia i m'interessa com... moltíssim. moltíssim veure com la gent eh, participa d'alguna manera activa, o, encara que sigui només eh, físicament, en l'espectacle. És a dir, quan estàs veient una obra de teatre, en un teatre estàs assegut i només ho veus, i ets un espectador i prou. Però a mi m'interessa... Això de posar-los en un lloc que no és el quotidià en el teatre, com per exemple en el bosc, fer-los desplaçar en el bosc, que passin coses de 360 graus al voltant seu, no només al davant, i a més a més fer servir la tecnologia, aquesta gran eina que és molt negativa en molts aspectes si se n'abusa, però que alhora té un potencial enorme amb en, en moltes coses que es poden fer i i això i amb, la, amb la nostra companyia Pagans fem servir el mòbil allò que a tots els teatres et diuen apaga'l mm. nosaltres els hem servir i em sembla molt interessant sí, sí. Bé, un estil, un estil de teatre de carrer una miqueta sí. divers no? en sí, aquest sí, cas sí. no només utilitzes el que trobes per allà, sinó també a la, la tecnologia com deia, com deia un actor amb el que vaig coincidir és la màgia efímera del carrer <laughs> és, és eh, sí, és així, no? el, el contacte sí, sí, sí. directe amb aquestes persones que s'emportaran una experiència que mai més la viuran d'aquesta manera Sí, sí, sí, sí. Don... Que és molt més intens que que una obra de teatre tradicional no? Totalment Seria... sí, sí. Doncs uh, perfecte, esperem que, que demà el públic que et vingui a veure en aquesta activitat eh, sigui igual de participatiu i s'emporti una experiència tan grata com la que bueno, m'he portat jo aquest matí amb tu. Eh, no sé si voldries eh, afegir alguna cosa. Doncs mira, que l'any passat, o fa dos anys, potser vaig venir a Palafrugell i la veritat és que era un públic supermacos. Mm. Hi havia edats bastant variades i m'ho vaig passar molt bé. Així que espero que demà també el públic segueixi sent així de maco. Això esperem. Eh, recordem als nostres oients que l'activitat que realitzaràs eh, serà demà dimecres, dia 19, a les 5 mitja, a la sala polivalenta, de la biblioteca. Exacte. Doncs, Ens veiem allà. Sí, perfecte. Moltes gràcies, gràcies Núria, per la teva col·laboració. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Moltes gràcies, Ariadna, per aquesta conversa tan interessant amb la Núria, demà dos quarts de sis de la tarda de la biblioteca. Hi havia una activitat a Pornamada fa uns dies per al passat mes de gener, concreta per al dia 21, amb l'Albert Quintana, un debat de formació del professorat. Aquest debat ha estat, va ser ajornat amb el seu moment a causa de les condicions climatològiques i es va jornar per aquest dijous en dia 20 amb l'Albert Quintana i parlava el nostre capa d'informatius en Robèn Herranz.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 Uh, espais de formació, espais de re reivindicació i una mica, doncs, és, uh, és aquest una mica, objectiu del moviment de pedagògica de Girona, tot i que, a, que a nivell de comarques gironines uh, doncs, bueno, hi ha moviments de renovació a, di a diverses comarques, doncs, com és la, la Garrotxa, amb el col·lectiu d'ensenyants també doncs del Ripollès i, i també de doncs, l'Alt Empordà i ens agradaria doncs, que d'alguna manera, ara que, que el moviment de Girona agafa també el Baix Empordà, doncs que el bon dia també el Baix i Empordà i pogués fer un col·lectiu del moviment de renovació pedagògica doncs del Baix i Empordà i una mica, doncs i això també estem fent i per això també som coses de Palafrugell, mm -hmm. perquè doncs tot el sector doncs educatiu del Baix Empordà doncs, bueno, es pugui agrupar, no? De fet, aquí a ja hi ha molta tradició, no?, com a ciutat educadora del treball educatiu i una mica també és empalmar amb tota aquesta bona feina que s'ha fet per part del Frusell durant molt de temps. Uh -huh. uh, això també està relacionat amb altres moviments doncs, que sorgeixen en els darrers anys, no? Poden ser uh, aquests moviments, de, no sé si estan en mercats o són, uh, són una miqueta doncs, a part d'aquest moviment de, de renovació pedagògica. Estic parlant de moviments com poden ser Escola 9-21 o Educació 360. No sé si també treballeu conjuntament amb aquests altres uh, moviments. Sí, sí. Bé, um, estrictament amb Escola 921 no, tot i que hi ha moltes escoles que hi han participat, en el de persones del model de relació pedagògica, però sí que d'una forma fonamental doncs, amb aquesta ciutat d'Educació 360. De fet, doncs, Palafrugella és un municipi que s'ha adherit al manifest municipi d'Educació de 360, mm -hmm. i Educació 360 pivota amb una aliança doncs de... De, de tres actors, un és doncs justament la Federació de moviments de Reducció Pedadagògica, perquè estem agruppat tots els moviments de, de Catalunya en aquesta federació. després tenia ha doncs la Fundació Bon Fill i tenia la Diputació de Barcelona, que, que per cert com que l'alcalde doncs de Palafrugell, Josuse Pi Ferrer, doncs ara és el ponent d'educació de, de la Diputació doncs de Girona, doncs mica també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 es podria fer una passa endavant, doncs, amb els temes pendents, com tot el tema del d'endavant de la inclusió, que és justament el justament acara no estem parlant au lloc, però també doncs en aquest tema que que volem parlar per a la frustridic, és tot el tema de la formació, no? Uh -huh. no? hi ha no hi ha educació si no hi ha una bona formació, no hi ha una bona base. I quan parlem també d'educació, en aquest moment ja no podem parlar de etapes formatives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 Uh -huh. Molt bé, farem recordatori d'aquesta uh -huh. darrera jornada d'aquest primer congrés d'educació pública a Catalunya i fins i tot doncs, Albert Sibors després en podem fer balans de com han anat totes aquestes jornades sí, sí, sí. i d'aquestes presentacions debats que heu anat fent al, al llarg d'aquests doncs, mesos uh, Albert Quintana només doncs, animar a tothom uh, és, no sé si només està bé. és un debat obert llegeixo, és, per tant sí, sí, sí. Uh, no és només obert. és per professorat eh? No, no, no, és un debat obert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 i hi ha entrat entrenada i amb tota la plantilla però al moment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 teòricament com doncs, tots doncs, tot els de la nostra lliga doncs, tenen partits molt complicats i que, que difícilment Cap intentarà poder aconseguir els tres punts, m'imagino no? -pels, pels nostres beneficis, la veritat és que seria molt complicat doncs, que, que un Vic guanyés la Girona, o que un Terabell guanyi o que un Lloret guanyi i no l'hi feu no? si aconsegueixen aquesta victòria per ells serà importantíssima i per nosaltres seria un, un gran problema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 Excel·lent resposta i, de fet, el Palafruixellau ja ha demostrat mai que no baixa els braços, passi el que, el que passi. Xavi, alguna cosa més que ens vulguis comentar d'aquesta prèvia davant del, del Barça? Bueno, doncs això, anem, a, anem al Palau, anem a disfrutar de tot el que hem perdit diga... que i a si en si sortim i podem sortir amb un bon regust de bocà. Dissabte el Noia, és un rival també en teoria tercer classificat a la Lliga, per tant és el que segueix a l'Estela de, de Barça i de, de Liceu juntament amb, amb l'Igualada. Eh, però a casa se'l pot sorprendre? Jo penso que a casa som capaços de sorprendre tothom. Ho hem intentat fer, ho amb el Liceu, penso que ho hem fet amb tots i per tant eh, penso que alguns eh, us ho, ho, ho, ho prepararem per fer hi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 Recte final del nostre informatiu per al dia d'avui, per aquest dimarts, dia 18, i és eh, amb unes notícies breus de comunicació de la nostra comarca, del Baix Empordà, en aquest cas a Torroilla de Montgrí, on s'han reprès per tercer cop les obres de construcció del nou pavelló de Torroilla de Montgrí. Tercera vegada, en aquests propers dies, reprendam després d'una aturada de més de cinc mesos, segons va explicar ahir l'alcalde, Jordi Colomí. L'empresa adjudicatària va entrar un escrit a l'Ajuntament la setmana passada per informar sobre la seva intenció de reiniciar els treballs un un cop arribin els materials necessaris per fer la coberta. L'aturada es va produir el setembre passat a causa precisament del sobrecost de la coberta. Inicialment aquest element s'havia d'acquiri prefabricat, però finalment no va ser possible a causa de les dimensions de l'equipament. Segons va relatar Colomí, calia encarregar-ne una feta mida i cap de les dues parts volia pagar el sobrecost que això suposava. Es va iniciar una discussió jurídica bastant complexa perquè l'empresa deia que l'Ajuntament havia d'afegir diners a la partida i l'Ajuntament deia que no. Va detallar Colomí, qui va especificar que desprecció després de diversos mesos de negociacions, finalment van acordar que seria l'adjudicatària qui assumeixi el cost. Es preveu que el nou pavelló estarà acabat aquest estiu. Ens va avançar també al Batlle de Torrolla. A Sant Feliu de Guíxols, a treball, ha decidit sancionar l'hotel Hipòcrates per deixar la plantilla al carrer. Inspecció de Treball ha aixecat un acte d'infracció contra l'antic propietari del Corotel Hipòcrates de Sant Feliu de Guíxols per tancar i deixar la plantilla al carrer sense prèvia vis i en diverses mensualitats a deure. Segons informa Televisió Costa Brava, l'acte és contra l'empresa Estel Groc per falta d'ocupació efectiva. D'altra banda, els treballadors afectats pel tancament es van reunir ahir amb l'alcalde de la localitat, Carles Motes, per parlar de la seva situació. Segons relata en el Vall, els hauria informat que no han rebut cap petició de llicència relacionada amb aquest equipament per Parlant de Sant Ferriu de Guíxols, el cap de la policia d'aquesta localitat ha deixat el càrrec després de 24 anys i ha passat a segona activitat. L'Ajuntament ara mateix està buscant la persona que comandarà el cos de seguretat que lidera momentàriament un sergent. El cap de la policia local és l'inspector Jose... Josep Minyarro Massagué, que va deixar el seu càrrec des de l'1 de febrer ha passat a segona activitat. Això, com diem, aprova que l'Ajuntament de la localitat Costanera hagi de trobar-li un substitut, i de moment és el sergent, en Josep en Valenzuela, qui ocupa de forma momentània aquest càrrec. Després eh, també us comentem que la confraria de Palamós tanca un bon any de la gamba. Diuen que les barques esperen que el 2020, perquè aquesta campanya s'ha deixat de pescar molta gamba petita. D Això en parlarem el proper divendres a la nostra sintonia. Res més pel que fa al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot amb el nostre servei de notícies, amb la col·laboració en el dia d'avui de Rubén Arrant i de Diana Ferrer. Us portat les notícies de casa nostra. Serà, doncs, fins al nostre servei informatiu de demà. Recordeu que cada dia el teniu a la una del migdia i en repetició a les 7 de la tarda. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres.